Дитяча. Чим він пахне, Новий рік? Веселою ялинкою, колючими сніжинками, вогнем у печі, зірками вночі, святом пахне незабутнім, а іще майбутнім. Білі пухнасті сніжинки весна перетворює на краплинки, щоденно-сонячна мікстура, до неба тягнуться гілки, у вишень знов температура, які червоні в них боки.